Yippee-ki-yay, motherfucker. See, the party raised up. Not the beat! Ah! Oh, my eyes! You can't handle the truth. What the fuck did I do? Spoileralert tillbaka här på Umeå Student studentradio 102,3. Jag heter Kristoffer Jonsson och mitt mittemot mig sitter Henry Perke ja. och Sara Miltsis ja. som är mina underhuggare. <laughs> Present. Ja. Eh, vi har ingen gäst den här veckan Nej. Och, eh, men det gör ju ingenting. Det tycker jag inte. Nej, vi, vi, vi får mer plats. Exakt. Ja. Eh, de som inte vet vad, vad det här programmet Spoileralert är det är att vi väljer ut en film varje vecka som vi inte gillade och så diskuterar vi vad fan är det, var, varför gillar vi inte den här filmen varför är den så dålig ja men ja. Det, det kan slå fel ibland precis som det här, den här avsnittet är <laughs> ett, faktiskt ett avsnitt när inte alla är ense nej. över filmen jag tycker hen... att den här är shit bra nej det tycker du inte jo. du tycker att den så <här> får man inte ha en fri alltså, så värsta värsta såhär, Ja, Familjedramat är och det är som action Och det är komedi Och det, det är massa delar av allt Grejen är att den, den är ju underhållande Filmen är Thor i alla fall för och det är Sagan lite... sagan heter bra Så den ja. har två scener. Ja, men vad fan, det är väl klart. Annars hade de ju ändrat hela... Äh, nordiska mytologi. <laughs> jo, jo, men alltså, Thor går ju inte ut på att den ska vara en replikering av nej, nordisk Nej, mitologi. den är ju baserad på Marvel. Marvels ja. Thor, som Precis. är en, en, ja, en actionfigur som hade en serietidning en gång i tiden. Han har, man? han har fortfarande en serietidning. Han har väldigt mycket serietidning. Mm. Han är även med i Avengers. Uh, ja. ja, som filmen kickar av med att man Odin... Oden. Ser man Oden eller? De säger Odin. Odin. Ja. Odin. Säger, vad säger man i Sverige? O Oden. O Oden. Ja. Ja. Han snack, det är ju Anthony Hopkins som spelar honom. Ja. Mm. Mm. jag <laughs> Jag tänkte på att hans häst inte har åtta ben. Precis. Är det Sleipner? Mm. Mm. Är det Sleipner som, ja, eh, som inte har åtta ben? Den ska ju ha åtta ben. Yes, men det är bara en vanlig jävla häst. Ja. I alla fall han... det svårt att göra en åtta benad häst. Nej! <laughs> Om man göra Transformers som typ, jag vet inte, kryper in i allt möjligt, skit genom tak och golv så ska man kunna göra åtta ben ja, men, men varför de... gjorde de inte det då? Men jag, jag vet inte, har han åtta ben i, i grafiken då? Nej, alltså det i vet jag inte. Nej, det är ja, Han snackar i alla fall om att typ det har varit eh, krig mellan Frost, eh, giants. Frost giants och Frost Giants kom till typ människornas värld, oh. Midgård. Och så då, men då hoppade gudarna ner och tog dödade alla jättar. Och sånt där. Ja. Och tog här tog finns det ju en liten blå rolig blåda. meme som ligger ute på nätet. Alltså. Ja. Asa, asa-gudarna lovade att det inte skulle finnas några frostjättar, och eh, eh, Gud lovade frid på jorden. eller något sånt där. Jag ser inte många frostjättar här omkring. Nej, <här> <här> <här> alltså, Asa-gudarna ja, ja, ja. Det är bättre. Skit. Jättarna är inte så jävla jättiga heller. Det är inte som jättar. De har Frost Giants. De är typ ett huvud längre. <laughs> ja, de <är> <laughs> The sequel, då kommer de bli större. I Thor 2. Ja. Kommer det en Thor 2? Det, det tror jag. Också. Ja, det... uh, ja <laughs> men alltså de, de, de ja, matar men du, ju ut. Ja, ser i tidningarna. Är ju hur mm. många som helst. Ja, men vad då Och så har de ju. Iron Man har ju för tre filmer. Precis. Alla de här filmerna hör ihop. Hänger ihop. Ja. Marvel ja. Universe. Marvel det. universe. All, det är Marvel Universe. Iron Man och Thor är ju med DC i Avengers universe. sen ihop. I samma film. Just det. Mm. Mm. Det är väldigt mycket sammankoppling i alla som är eh, serie. Men jag tror faktiskt In att det ska komma en Så. Thor. Eh, I alla fall. Eh, han... Thor kan ju träffa Wolverine ja. Det går. vet du vad som blir jävligt svårt. Eh, ifall de ska göra Fantastic Four tillsammans med Captain America. Ja. För uh, det är samma kille som spelar Captain America som spelar Flamman i Fantastic Four. Jag har ingen aning om vad ni pratar om, men det är bra. Skötsnacket ja. ni. Vi yes. <laughs> ja... We are nerds! Det är i alla fall uppe i Asgard. Uh, där, <laughs> Asgard! Där, där orden. Ja. Han ska utse en ny tronarvinge typ. Ja. Och det ska bli Thor. Men just innan så blir det typ break-in av någon frosthjättare. Ja, och här är jättekul tycker jag. Så här, I here now uh, declare the ja, frost giants. <laughs> ja, just det, här, ja. det är så skönt va? Va? Jag, ja, ja. jag är ingen frosthjätte. Jag ska bli kung. Ja, det är faktiskt. Jag, jag, jag, ty jag tycker jag att han är så det. jävla tömtig när han går igenom hallen där. Uh, Thor, Chris oh. Hemsworth Thor, so, Thor. Jävla fjantig Jo Nej, han ska ju vara jo. Oh. Thor ska ändå... Han ska ju vara barnslig för att sen bli vuxen Men han blir ju fan en del oh, blir oh my han god Han är Åh jävla <laughs> <laughs> oh. Oh. Ja, och, cool. och den blir som Arj typ på Thor eller nåt sånt där och skäller ut han. Ja, men det är ju som du säger när han ska vara så himla manlig och gå. Och när han är Arj så bara, ja, jag välter ett bordet. Hurra! Och jag är manlig. Hurra! Ja. Det är ju för han är den enda personen i hela jävla Asgard som gör det, är det här. så ett svin. Ja, men som, mm, jag exakt. asshole. Han bara, Hurra! han någon måste stå för det ass i Asgard. Vad ja. roligt! <laughs> <laughs> <are you> <laughs> Ja, nej, men han övertalar sina iber, på ett ibermanligt sätt sina sådana här poolers ja. att sticka ner till Frost Giants. Vem var det Vem som, var det som gjorde den här häftiga festen? Du! Ja, det var du. Vem var det som gav dig all den här maten? Du! du. Vem var det som gjorde att du vi kunde bevisa att du var den enda starka kvinnan i världen? Du! du. Nej, nej, jag, men jag stödde dig. Ja, men... Ja, för hur han säger också är ju bara Alltså som jag säger Han skulle vara så jävla ibermanlig va Tell me now Det hade varit coolt om den här här med Freja Freja Ja ah, jo, faktiskt ja. Men jag vet inte, är hon med i the... Och Frej, Frej och Freja. Ja. Mm. De sticker ju ner där Och så blir det, där Tor blir för, förnedrad och, ja. ja Och han de på, de Det blir till Frost Frost, ja, till gi fr frost Giants han Vad blir heter förnedrad. Det? Bifrost, typ. Ja, blir förnedrad. Ja, Bifrost, ja. Ah. blir förnedrad av kungen. Nej, är det inte det bron. Han ja, kaller. Byfrost, är det eh, den där bron? Ja. Ja, men de är i alla fall på en annan planet för de de går ju till han eh... för övrigt Helvete vilka fula kläder de har. Jag vet, alltså. hjälmarna är ju fucking crazy. <här> men <är> inte jag <här> det som är får den här bakskallen hela tiden när man ser den här? Ja, men <här> Lokus hjälm är ju för fan det värsta som har, som har någonsin skådats. Ja. Tror jag ja. jag äh, tycker att de ser så jävla plastiga ut alla kläderna de ser ju inte ut. nej precis till ja. och med Thor han har metalliga <laughs> kläder Ja och jävla stålmannen när han flyger man <laughs> ja, vad och fan var fram. det vad var ja. det vad var det kan <laughs> kan det var ju fucking ja snor från jävla stålmannen men då det inne han på sig hanmar ner Ja men det är ju jag men röd kappa och så flyger så där och så och så Oh my god alltså det är hemskt och då tänker jag på Bugs Bunny när han dansar äh. med Eh, Elmer född när de kör den där dyrt, dyr, dyr, dyr, ja, ja, alltså, det är inte så jävla bra. Men <laughs> för det ser ja. verkligen ut som det, fast det är fastigt tecknat liksom. Ja faktiskt. Ja, ja. det, det är så jävla gräsligt tycker jag, alltså, jag... Och sen då, vet det ähm, Asgard ska ju vara upp och ner också eller något så <laughs> Ja, varfan ja. ja, vad fan var det. Och ja. ja men också alla ställen är ju egna planeter typ. För de måste ju mm, använda ja. han, de måste ju använda Idris Ilba för att skjuta iväg dem i den här ja. jättepenisen. <laughs> Det, de, det är Idris Ilba som spelar honom ja. som för övrigt är cool ja, han är stringer bell i The Wire och så är han även Luther i den TV-serien och han kan bli han är påtänkt som nästa James Bond What? Mm, det är crazy What? det är crazy och jag, jag älskar ju Idris Ilba alltså, I love him I love him ja, ja det, det var inte en svart påve så då ska det bli en svart James Bond Nej men det här var nog påtänkt innan Påvevalet idag men... <laughs> Som bara typ i <laughs> Jo jag vet Jag menar ju bara Det är liksom bara, Ja men om de inte får en svart påve Då ska det vara en svart gäng ja. Nej men ja, han kan bli Man vet Ito inte Men han är påtänkt ja, Hur som helst Han skickar iväg dem I en typ jätteguld penis Nej, alltså det är en laserstråle bara ja, som, är, som skjuter iväg som dem. Som är från trädet är det av livet. Det är jag sjuktfult. vet inte fan vad det är, men han skj skjuter iväg dem till en annan planet och då är det frostjättarna där det blir fet slagsmål, manliga skrik och någon jävla drake. Det här är <laughs> den coolaste linjen i hela filmen som alltså den maskottare säger sig. Go home, like a little princess. Ja. <laughs> alltså, You're det. a little prince. Det har ja, ja, så här är det för tur för ja. att han bara Damn it. <laughs> <laughs> <Ocean>. <laughs> <laughs> ja, just jag Oh, shouldn't man, <laughs> have done that, girl. <laughs> ja. Jag jag tänkte att han skulle vara lite scar från Lion King. Eh, uh, okay. low, ja, low, low, low key. Ja, low key. Low key. Ja. Yeah. Yeah. Alltså han är så jävla cool som alltså lika Elak som Scar Det här är att... ju för fan Lion storyn story egentligen. Ja, visst är det det. Ja, ja. Det här Tor är lejonkungen <laughs> egentligen. Yes. Fast ja, förutom, nu när vi säger det så på på sätt och, och vis. Ja. För utom ja, för han <laughs> förutom att skillnaden är att det är broschan som föräder och inte farbrorn. Ja. Ja, det är så det här är ju. Då är det, det att, att Luke har, inget... ja, har inget Mufasa. gäng. Ja, men Luke har inget gäng. Luke har inget gäng tyvärr. Det är mofa. Alla är ju polare här. Ja, mm. ja men i alla fall i... Men man måste obey the king. Exakt. hår, så kommer eh, Odin, Odin och räddar situationen lite. Och tar tillbaka dem upp igen till Asg Asgård. De har ju en jättekonstig eh, ett husdjur så att säga. Någon ja, det, ja men då är det den jag kallar för isdrake där. Eh, ja, men de åker tillbaka och, da, och det är då... Odin blir så jävla förbänad på mm. Thor och tar och banish. av ja, banish honom då. Men nu, nu har vi berättat ena sidan, för det samtidigt så visar vi i början av ah, filmen jo. så går man ju på Natalie Portman och eh, Skarsgård. och och hon Two Broke Girls-bruden. Ah. Eh, att de står och bara ja, tittar upp i skyn och så då bara, what is it? I thought it was a Då kan vi droppa bla. lite här. Two Broke Girls, en bra ny serie. Ah, ny serie. Den, ja, men den är inte så bra. Jo. Jag tycker inte den är så Helt, bra Jag tycker att den är bra på den det sättet funkis. att den, den, be den betonar äh, Entreprenörskap Då säger jag hellre girls istället för turbo Är det mycket entreprenörskap i den kanske <laughs> Det är en bra serie Då säger jag, nej Jo. Då säger jag hellre Hela entreprenörskap eller Don't trust a bitch in apartment 23 <skratt> Den är bra ja, Skit i det, det, det här är, ja, <laughs> det här är to. Den är inte ja. bra ha, Han blir, han <laughs> den blir Den är inte bra <laughs> Det är, är bra, tycker jag. Ja. innan eh, Tor åker till jorden så tar vi oss slänger in en liten mariachi-låt. Woohoo! Ja, det där var mariachi El Bronx med 48 Roses. Eh, Tor har flygit ner till jorden, ramlat ner till jorden, inga krafter kvar. men han har blivit förvisad ja. av orden. Mm. Ja just det. Ja precis. Och och, och nu kan vi gå in på den oh story den natelreport Portman och skårskor. Oh. Vad inne på väg till där de är inne och söker där hon typa öh oh, uh, ja, det är så connection between these abnormalities och Skarsgård Ja bara nej. Ja. Nej. Ja. Bara, jo men du är forskare men du är bara nekar ja. negativ bara, hur fan. Ja, och så, gick det ihop. Ja men och så landar ju han Thor landar ju... Precis, där, är där en ja. abnormalitet. Ja, och då bara, var, var, var, ah, var kom han ifrån? Och de, skör, skör han. de kör han till sjukhuset. Och så... Eh, sen när de tittar på bilderna från den här stormen. Då ser de ju att han är i luften. Typ. De bara, han, he came from the sky. typ Och så ska de tillbaka <laughs> till sjukhuset. Och nu blir det bara en jävla comic relief-grej. Av allt ihop. Thor är ju comic relief. Nej, I sin ja, egen film. Ja. Det är ju så jävla dåligt. Så jag, jag vill men han ska ju vara som Hugh Jackman. <laughs> men han är ju sämst. Nej, Jo. You... det är han inte. <laughs> Hugh <laughs> Jackman, <laughs> han är fan <coughs> idol för <coughs> hur ja, men, som, som helst. För det första han oh, bara, where am I? Do you think your weakly human bla bla bla, bla <coughs> can hurt me? Ja, det, det eller få en rent bra, ja. Ja. så sen då ba... tappar sina krafter. Ja, och så ja. sen då är det så här. Då. Det, tar det lång tid på men Nu hoppar du väldigt långt fram tycker jag. Nej, och vem, de hem... är där i närheten också. Ja, jo ja. precis. Ja, ja. den som tar, yeah. får den här hammaren kommer få precis. Den, den som är värdig ja. kommer. Och så bara where lite, am I? Typ... Am I in Asgard så typ. New Mexico. Det är ju sagan om Nej, sagan nu jag säger svärdet i stenen grejen med hammaren. Det är skitcoolt. Alltså dem med lite Disney-monerbörjar. Ja, som satan. Leljongkungen, Sverige i stenen. Ja. ja, men varför? Jo, för att Disney är ganska framgångsrik med de sagorna. <laughs> ja, men vadå? Så då stjäl man. Japp. Yep. <laughs> Den värsta comic, <laughs> <haha> <haha> comic relief-grejen det är ju... När Ja, och så kände bara, bara men, ha, Han är borta, men ha, vart kan han vara då? Jag vet inte, det är omöjligt att och hitta Och så börjar jag hon... backa, då kommer han gående Som en jävla fån ja. ja, men fan ska du köra över på riktigt det... Och döda han, eller? Det är ju som en jävla, det här skulle funka I typ scary movie yes, Helt seriös yes, vi, När han ja. är inne på sjukhuset och spör hur... alla läkare och, just grejer, den, igen. och så bara No one can stop ja, men, Och så just jag den en tranquilizer Ja men just, just när han tittar in i bilen också. Bara, och så ser så, så här. Se hur för glad ut som helst. Dumglad. Så bara dunk. Ja. Och så vaknar han men upp är glad och dumglad. Ja, just det. såg du vem som försökte som körde bilen när de skulle lyfta upp hammaren. Han hade ju kopplat hammaren till en bil och så gasa. Och så <laughs> rasa hela bilen. Var, hur gick det? Vi ja, såg du vem det var som nej. körde. Han som alltid är med i Marvel-filmerna. Han som, ja, han som har skapat Marvel. Han som har skapat Spindelmannen. Han är med ja. i alla filmer som en cameo. Mm -hmm. Och det var hans cameo nu. Mm. Mm. Det var en ja. väldigt lång framhoppning tycker jag. Nej men vi är ju mm. där. Mm. Nej. För det, nu, de håller ju på, på med det där. Och då heter det nu... Ja. Du skippar ju allting som är roligt i vad filmen. Vadå? Är... Ja men typ där han bara, no one can stop. Så, vet du det, ja men det är så class. jävla dåligt Nej det är ju kul som helst Det är när han sitter på restaurangen Och typ ätit upp hela restaurangen ja, Och så han han upp öronen Och så One more Ja men det är ju på väg att komma till När han beter sig <laughs> som en jävla artard ja. In och bara så. <laughs> <laughs> what, <laughs> är, what is this drink I'm drinking? Ja, men tänk dig Bra! att jag ut och festa med kungen Vad fan hur svinigt ja, tror du ja, inte såhär. En till <clears throat> ni vet vad jag vill ha? Kaffeflickor. <laughs> ja. En till kaffeflicka. En till kaffeflicka, tack. Men det är ju bara han i hela jävla Asgard Sen, som gör det här också. En till. Det är som jag sa, det är ju bara han i Asgard. As, vad säger man? Ja, men han Asgard är kungens son. Det är ja, men det är väl Loki också. Carl, nej. Carl nej. Det är inte han som ska bli kung. Nej, men han är nej. Ja just det, han är ju inte Odens son. Spoiler för Spoiler. det får man ju reda han, blir ju, han får ju reda på att han var en Det är ju sent i filmen då. Nej, det, han får ju reda på att han är Frostbaby och så börjar han skälla ut eh, Ja, men det det är, det är, när de är ja. och så blir han tagen på armen så blir Precis. han bara blå för att han tror att de tror för att nu, han ska dö. Ja, för nu då får ju vetter mm. ja, då, då, då säger ju han eh, bara men du var bara en blå baby när jag hittade dig ungefär mm, och så ja. blir Luke är ju skäller utan så får typ Odin en hjärtattack. Ja. Och är en den svag gammal gubbe. Gatt, fuck you en gud. Ja. Han kan inte få en hjärtattack Jag Det tror inte gudar kunde det. Nej, ja. ja. Men, men, han, men han lever ju vidare i alla fall fast i nästa realm. Ja, men han ligger och sover i sin jävla space bed. Som, ja, men hallå som vi ser, I slutet som Då har ju Oden dött Men han står ju där i alla fall Nej, för när de här fyra kompisarna Kommer ner kung. Vänta, spoiler alert ja. När de här fyra kompisarna Kommer ner Och ska hämta Thor Då mm. säger de Han bara Oh my dad is dead Och de bara No, Oden is not ja, han dead Han ligger ju bara i Dvala Ja, han mm. Dvalar Så att han dog aldrig Men han ändå Jag fattar inte det där Varför han hamnade i Dvala Var det mm. för att han fick En, en typen hjärtattack Eller? Nej men, sa han, han var inte svag att man på grund av att han, att han var attackerad av en frostjätte. Eller frostson eller vad man ska kalla Loki har väl också krafter? Jag vet inte. Ja, han har krafter. Det får man ju se också. Tor alltså, uh -huh. ja, ja, försöker förklara för, för, för dem vem man är. Men då blir ställan bankers. för Han ja, är ju nordisk. Ja, men han bara. These are the tales that I grew up with. Ungefär mm. som att vi sitter... Det låter ju som att vi sitter... I Sverige, eller i Norden och bara... Du tycker inte att det är så då? Och runt Tror du att du kan läger... inte mer om asagudar ja, det, det än låt... en amerikaner och ja. kanadensare låt... och hela jag världen? Det. det låter ju som att vi... ju på han låter ju som att vi sitter runt en eld och bara berättar guda nej, historier Jo, nej, The stories I grew up with as a child Så är det ju ja, var då stories you grew up with? Okej, okay, så du vet, du vet inte ja, vadå, ja, men, Jo, men vadå, jag vet vem Buddha var också ja, Det är inte stories I ja, grew up with Jag men det är ju senare Vad får lära Buddha är <laughs> ja, men vadå du Kan man vet med Frey Freja och Thor och Loki och alla de här är ja, Men Det, är inte... Nej, det går jag, ju jag, upp, det lär man sig i skolan. Inte. Thor visste var han som gjorde Oscar och Blix där, men jag har ingen ja, aning om du... vilken de Ja, synd för dig. Ja. Jag tycker inte jag är det är stories. Det. det här är, är ju inte stories säga. you grew up with. Det här är sånt man fick jo. lära sig i skolan. Ja, och det blir, vad är man när man går i skolan? Man ja, grow up. Ja, men vadå? Så att, ja, men Jesus. Vänta. Jesus och den, han som hamnade i valmagen, det fick jag också lära mig samtidigt. Valmagen? Det, ja, Jona. I, bibel, I Bibeln. <laughs> I What? Bibeln. Ja, uh, uh, just det. I Men Bibeln, stories I grew up with. Man säger ju inte så. Jesus, nej, inte jag, stories. Jag brukar säga att det eh, är sagor som jag växte upp med. Tror du det, det när du bara, ja men du vet i Bibeln. Ja det är ju några av sagorna jag, jag växte upp med. Jag ska också säga att Henske sitter bara och försvara den här, ja, här filmen. Jag tror att du gör det här bara <här> yeah. för att jävlas med mig också. Ja. Ja. Men då, nu, då kristna, de, klart de växer upp med det här. Som, eh, alltså historier som de växer upp nej, med. Man säger ju inte så. Jo, nej. man kan säga så i en film. Ja i alla fall, den här filmen är så jävla bra. Portman Best. tar i alla fall hjälp av Thor, för hon tror Natalie ju på Portman, honom. Natalie Portman, grym för övrigt. Ja, jag älskar Natalie Portman. Ja, hon oh. är I den här spelare. filmen är hon skitdålig däremot. Nej, hon är ju bra jo, som helst. Nej, inte den här. <laughs> <laughs> Fuck you, Henry. Nej, däremot så, jag älskar henne ju i typ Leon. Men oh. Madonna står där vid Thors sida och håller på att gråta. Ja, ja. Jag gillar ju vinkeln när hon ska hålla i Thor, när han ligger där på backen. Please, please så, Jag tror att det är så att det inte är Sator som ligger där för han, han ska, De prövar det Och så ska han ligga där Men han kan inte hålla sig för skratt eller något. Please ja, Portman tar i alla fall hjälp av honom För att få hämta tillbaka hennes forskning Som S.H.I.E.L.D. nu har tagit över Ja, vi har inte berättat om S.H.I.E.L.D. Ja, men de kommer ju nu och de tar ju över Som är typ FBI ja, det, ja, precis. Vad heter killen som är Samuel L. Jackson Nej <laughs> inte, Sammy. Men han, nej, han som är eh, ledaren för SHIELD-operationen. Han heter Nick Fury. Nick Fury. Och spelas av. Ja, men det är det, det jag frågar. Samuel L. Jackson. Nej. Jo. Va? Nej. Jo, såg inte ni i slutet? Nej. Oh. Jo, då gjorde jag, men jag kommer inte ihåg. Oh, såg ni inte? Det är det, det... ingen jävla Samuel L. Jackson vi är i Thor? Jo. varstå Jag har sett en hundring på det nu. Här är det nu? Go Google, it. Google it. Google it Kolla här. I alla fall, vi fortsätter att snacka lite Jag om filmen. Jag menar han som Men är ledare för Operation Shield när de har låst in han, precis. Och de ska ju försvara den här jäkla asteroiden som ser ut som en hammare, vilket ingen verkar kunna säga. Ingen kan säga att det är en jävla hammare. Nej. Nej. <laughs> But what did it look like? <laughs> well, I don't know. I'm <laughs> <laughs> ja, Kanske inte en hammare. sledgehammer, liksom. Henry, vad står det här? Och står det där? Det står, eh, det står Thor Nick, Nick Fury Uncredited mm -hmm. Han är med i den här filmen ja, han, han vandrade in på set alltså. Nej, Så här är det ja, vi, vi, Jag kan ta det sen när vi kommer mot slutet Men i alla fall för, eh, Thor går ju, ska ju vandra in där Han spelar ju skiten ur as många typ Ja, som är eh, jätteexperter på att slåss. <laughs> ja. Men här spelar de som att de vore några mm. i, vakter bara, sådär, sådär. Som, spelas av, eh, som spelas av Jeremy Re Renner står ju också och ska skjuta en pilbåge på honom. <laughs> Just det. Och han bara, should I take the shot? No, I want to see this. Och så ska han lyfta hammaren. så, så, bara, så går det här, inte. Går alltså. inte. <laughs> ja, och helvete vad han spänner sig. Åh, oh, det här är så... <laughs> Det, det var ett kvinnor. jävla bli, ja. ja, jag sa det. Det är det till blir för alla kvinnor där ute. Ja, inte, inte den kvinnan som sitter i den här stolen <laughs> nä, i alla fall. <laughs> Epic fail i alla fall. Ja, han stod, och så börjar typ gråta. Ja. Ja, och, då, oh så det typ långa, och så måste det ju regna också. Ja. Så han står i leran. Mm. Det är ju... Ja, jag gillar också att hon. Kan man dra någon liknelse till någon lejonkungens scen här? Ja mm, no, jag vet faktiskt inte Jag kan inte komma på någon bra rak Vadå har, har du någon in nej, mind nej, nej jag hade inte det Men, eh, men måste... man, man kan ta det till eh, svärdet <laughs> ja, i stenen i alla fall ja, eh. När de går fram och ska försöka ah, exakt. Igen, eh, Han, Men jag gillar också att Natalie Pojken Portman det får ju aldrig <laughs> Natalie Portman tror ändå på hon Alltså hon slutar inte tro att han kan vara tor här Hon har ju först och främst trott att han var i tor. Uh, och så bara nej, och så lyft, lyckas han inte, och så bara, hade man varit i den där situationen hade jag bara, alltså han är ju psykiskt störd, ja. han måste in på sjukhuset. Men de gör ju inte det, för då kommer ju Stellan, han bara, åh oh, nej men det är doktor Nej ja, men det är då Two Broke Girls, tjejen sitter där och läser i boken som Stellan har gett henne, och eh, liksom bara, ja oh, jag ville bara visa vad jag menar ja. med typ, och så bara, well what is meow meow? Ja Mjölnen. just det, Amelia. Som är Herman. Det säger han ut Ja men just det, han <laughs> mjöl, blir ju just mjöl, mjöl. För han blir ju arresterad, så ja. är det eh, Tor blir arresterad och då kommer ju Loki dit. Ja just det. Och han Basta varför har han typ ja, businessklädd och Tor kommer ju dit i ja. en jävla rökning. Okej. Okay. Ska jag säga varför? Ja. Ska jag säga varför? Ja. Han använde ju jorden som en portal till att komma till till Frostriket. Så han, är, han Idiots. Är, Ja men vad då? Ja men Va? så att han, han, vadå? jag fattar inte ändå. Ja men han säger ju att hela tiden att det finns andra sätt än att använda den här megakuken ja, till just. att resa. <laughs> Och då är ju jorden en sån plats. Men så han har varit på jorden flera gånger alltså ja. tidigare Ja. Så det är därför han vet dresscode. Yes. Jaha, ja, det fick jag det förklarat. Det ja, ja. oh, för jag... jag är skarpsynt. <laughs> jag lovar att du satt och gjorde research Men hur gick det här till egentligen? Så alltså, du jag och läst hela... Är en riktigt bra advokat tar reda på fakta. <laughs> <laughs> ja, men, men inte att Samuel L. Jackson är min i filmen. Fuck you! <laughs> ja, men IMDB mycket fakta. Men... Ja, ja, det är ju fakta. Nej, det är, <laughs> Nej, fakta det är inte. Jag, jag går in och läser vad andra tycker. Och bara, oh, shit, this movie is so great. Det är dom de jag går på. <laughs> Oh, Metascore till exempel, som visar på IMDb att den bara fått 44, men går man in på Metascore så har den fått typ 55, 60 kanske. Ja, men Metascore och IMDb-score är ju två olika saker. Jo, men de visar ju Metascore i IMDb. Jo, men ja, men Metascore och går man in på Metascore så är det en annan ja. än vad det som visas. Ja. Jag trodde att det var en sån här uppdaterande. Nej, nej, nej. Så att, ja, hur som helst, ställan får ut honom därifrån via falsk lägg ja, ja, Vad är var döps till så att säga Jag kommer inte ihåg vad fan var Doktor någonting ja. Ja. He's on steroids <laughs> <laughs> Well he's crazy Yes and he's uh, He has a Vad heter det, PD eller något sådär. Ja, PhD, ja, PhD. <laughs> Som att han vore världens mest avancerade kille Och så bara Ja oh. Och så går han på steroider. Jo. Innan vi går vidare måste jag också det säga. Loken när han är där. Han är ju där för att berätta. Han säger ju bara. Oden är död. Och, ja, ja, och du kan inte det. komma tillbaka. Mm. Han ljuger för han där. Han säger att hans mamma har förbjudit honom att komma tillbaka. Mm, mm, mm. Mm. Precis. Men, ja, och Stellan får ut honom. Han tror ju på honom. Ja, mm. Men nu åker, det är nu de här fyra polarna åker ner till jorden för att hämta Thor. Också. Men innan det så ska väl Thor och Stellan supa. Ja, alltså detta är ju så jävla roligt. Oh. När de kommer tillbaka till husvagnen. <laughs> det är ju hemskt. Och så bara, <haha> jag tror <jag> tro <haha> det var så att Stellan bara, kan vi inte ha en uh, drinking-scen? Vi ska ändå festa här. We, we sang, we drank, we fought. He made his ancestors proud. <laughs> Det är så jävla bra. Hon är så jävla bortkommen Bara stoppa in så här disken i skåpet och hon bara, Ja vad gör hon Det är så Nej, jävla det dumt Den vill inte vara där och så stoppar hon tillbaka Men när blir hon det ja, exakt. Hon, I början Hon, hon, när hon tror hon, är så jävla snabbt han är, hon, Enligt henne så måste han vara psykiskt störd hon, De, de, hon, de kan inte tro Att han är en gud <laughs> är hon så hon är, ja, hon är ju fucking crazy också Hon ja. är kär i en crazy person ja, hon, men Som Stella tror att han är en gud det. Och hon bara, oh, jag blir så nervös, jag kastar en disk i skåpen Ja men St <laughs> Stellan säger det När han står och pratar bara, Jag litar inte på dig, jag tror att du är en crazy person Men jag gör det för henne För hon tror på dig mm. Nu ska vi supa och imorgon ska ja, vi lämna stan precis. <laughs> Jag tyckte det var hemskt i alla fall bra. Ja, Nej, Ska vi slänga in en låt Ja, ja. ja bra det där var LaRue, LaRue tror jag. L-A-mellanslag R-O-U-X. Hur uttalar man det? LaRue. LaRue. La, <laughs> Rolex. <laughs> La ja. Rolex. Låten heter i alla fall Tiger Lily. Jag tycker den är bra. Eh, ja, vart är vi i filmen för de som kanske just har joinat oss här? Ja, de har Sen varit ute och, och oss festat oss för med det <laughs> <laughs> Thor och stellan har varit Exakt. Ja, de ute och festa. dagen efter då kommer eh, Tors fyra polare från Asgard. Mm, the ja, Guardians är ju, är of. Det ass. Det, de, de, de, de, de de får egentligen inte fara för att det blir att de är, förråder kungen som ja, nu är lucka. Ja, exakt. Och då, men då och det säger ju Idris Ilba, han bara ja, jag kan inte skicka iväg er men, typ, men jag är inte här. Och han förråder för också guanibäget. kungen som är lucka. Ja. Precis. Ingen litar på Loki. Nej men alla fattar ju att, eh, att det är något som inte stämmer. Det är därför de får och ska leta reda på Thor. Och då säger de bara, men vadå? Din farsa lever ju. Mm. Och du är inte alls bandlyst. Men säger han då till, till dem. Ja. Eller till Thor. Och, eh, och det är nu de inser att de är... Ja, då inser, ja precis. Och då, och då skickar men Det Loki... Ja, han skickar ju ner någon, mm. Först, för, först här, fryser han jävla... Idris Ilba ja. i, ett, I en sving med svärdet ja, just det. Uh, Fryser han honom Och skickar ner en jävla superrobot ja, men Han är ju med What? i början också så den, den, här, den här superroboten är ju med i början Det är ju han som försvarar den här Bifrostens kraft Eller här... frostmännens ja, riktiga kraft Men i alla fall Den här jävla scenen är ju enbart gjort För att man ska kunna spela det här I tv-spel men det blir inget TV. <laughs> Fuck you. Det är inget TV-spel. Jo, den här, jag tror det här det här fi Tor finns det som TV-spel. Tror du? Ja, hundra. Ja, är 100. Alla Spel, de här grejerna finns som TV-spel. Vad? Finns Matrix som TV-spel? I så fall måste jag köpa den. Det, men det finns en, <laughs> en Youtube-klipp där där de gör så här 60 sekunder hela filmen. För alla som lyssnar det. så så såg eh, Sara Matrix för första gången i, i, fredags. i fredags. Totally sold. Ja, visst är den Så bra. Jävla bra. Mm. Tänk på liknelserna med Bibeln. Och se den en gång till. Du vet, <laughs> i Matrix vet ska Bibeln man med. se typ 10 gånger. I love that Ungefär moment. som Star Wars. Ska man också se hon Matrix har aldrig sett gånger. Star Wars. What? Hon har aldrig sett Gudfader. What? Hon har aldrig sett Indiana Jones. What? Men jag har sett Harry Potter. <laughs> Twilight också. Ja, hon har sett alla Twilight-filmer. <laughs> jag har sett dem, men jag tycker det är Jag tror jag, jag går ut nu. <laughs> Ja. Jag tycker inte att de är bra. I alla fall, så ingen eh, verkar kunna förstöra den jävla superroboten Jo. Ja, Thoria När han ja. offrar sig själv typ för att dö. Och då får han tillbaka sin ja, kraft. Ja, Ja, då får han tillbaka sin kraft. Mm. Och så då bara, åh... Då du kommer hammaren flyga Ja exakt, nu är du wordy ja. Och så kommer hammaren flyga Och så då bara, fuck you, jätterobot Och så börjar han slå sönder den, ja. totalmanglar Men det är för att det är Loki som styr roboten Han säger egentligen, förstör hela jorden Jag behöver den inte längre Skulle han förstöra hela jorden ja. med den där roboten? Nej, men han skulle, han skulle säga incinerate everything Ja, han skulle kunna göra det ja, men hallå. Han är oförstörbar vet du, vet du hur lång tid det skulle ta? Det sen ger ju upp Och det är här Loki vänder på foten att ni... säga Vet hur lång tid skulle ta? För han är på samtid samtidigt, han är på väg att släppa in sina släktingar i riket Asgard. Uh, the Frosty. frostys ja, Frosties. Frostisarna. Mm. Kellogg's Frosty smakar gott. Det är vilket tid i dig Oh, det. Kellogg's gör <ge oss> pengar. <laughs> Exakt. gratis reklam. <laughs> ja, men då han får tillbaka och så nu bara nu kan han flyga. Flyger han upp till As Asgard då? N nej, det kan han inte nej. göra. Det gör han ju. Han får hammaren som flygan upp till Loke. Varför ska nej. han då behöva den här mega kuken? Ja, det är det jag vill inte förstår. Han nej, använder inte. Det. De åker tillbaka där till öknen och så eller jag är jag för långt fram nu? Nej. Men jag säger om, de så ropar de ju på handen här i gulddräkten ja. eh, så bara hallå <laughs> Where han, är, are you? han är gulddräkten. <laughs> ja, Idris Ilba. Ja. Ja. Ja, han är, är infrösen. Ja precis, men han börjar ju <laughs> höra sen. Ja, just, han hör ju det och då fortsätter han i midswing swing och hugger huvudet av några frostisar. Ja. <laughs> att... Just det, just det, just det. Men ja. sen också så har ju frostisarna gått för att döda kungen. Och då ja. dödar ju ja, stod, frostisarna. Precis, och han just, vänder ja. bara, nej fuck you. Jag hatar er, min släkt. Ja. Jag men det är ju för att Nej. han men har det, gjort ja. det här För att han ska vinna sin pappas förtroende så, Precis så att han ska fortsätta så. Ja, så att han ska fortsätta Kunna vara kung Ja, Men det är här det blir fan fucking drama Ja för då kommer ju Torin, då kom ett, Nu blir Ryan Checkler drama här ja. Och morsan här på Och så börjar de slåss för nu har de ju kommit på att... Varför är inte morsan mer aktiv roll Seriöst ja, vet inte. Är inte hon också en gud Hon kanske bara är morsa Nästa film <laughs> om henne enbart. Thor, ja. ja. ja, Thor sa ju också att hon rullade med Natalie ögonen Portman, där bara, i början. I'm coming back for you. Vilket han inte gör. Vilket han inte gör. Nej. <laughs> men det kanske han gör i tvåan. Ja. ja men... Det var ju det jag menade. man kan flyga till jorden utan den här uh, bifrost- varför står du där och tittar då? De börjar ju slåss Barsås till bron ja ah. Ah, De börjar ju slåss på bron Loke och, och den där Och Thor Och så då, När Loke ligger ner Så lägger Tor Hahaha <laughs> Då blöstar ja, jag igen på honom. Jag vet att han inte, ingen annan kan lyfta hammaren utom Thor. tor. Yeah. Men det är ju bara så jävla roligt. Jag har att skrattat ändå. Så sen då bara, ja, men det enda sättet att för, ja, rädda världen är att förstöra bron. Ja, Och då smash. blir det ju smash! Smash! Ja, ju smash! Smash! <laughs> ja. Smash! Så coolt. Ja, han slår sönder bron som så ser ut som en Vi Ut har sönder den här bron. Kommer ja. du aldrig att se henne? Igen. Exakt. Och så kommer Odin di teleporterat. måste en alltid Man snuskkoppling där. Ja, ja. Om, den inte om, om man snusky. tänker på, ungefär på samma sätt som Queen gjorde en låt I want to break free. I want to break free. Exakt. Som inte handlar om att det kommer ut i garderoben. Nej, men om man ska dra den kopplingen här, ja. vad är då att han slår sönder när det kommer en regnbåge? Alltså, <laughs> rent här, sexuellt, vad skulle du kunna symbolisera? Att han är gay? Ja. Jättegay? <laughs> Jättegay? Thor is gay Den här filmen är ganska... Det, inte gay i det att gay är... Då, the world needs a gay superhero God o damn it den är ju, det, han, det. Alltså jag tror kanske att det är fler gay som tycker att han är superdubesexuell super alltså, yeah. Ja men den här, jag <laughs> sa det till Henry tidigare att It's a thin line between manly and gay Ja, det här, det här är ju gay shows. Gay. I like it. <laughs> du gör det. I like it. Jag tror att du gör det. Ja. ja. ja men Ode så, som ni kanske märker så advokerar jag ja. hårt för här Hur filmen. tog sig Odin till, till den här jävla bron? Hur tog han sig dit? Han, han teleporterades. Tog... Nej sig. men han flög i ja. med hammaren. Men nej, Oden. Oden. Han tog väl hästen. Han ställde sig väl bara upp och gick dit. Oh. <laughs> det är som så här, 20 meter fan. Ja men och så då bara, nu är det kört. Och så, och så sen slutar typ filmen. Nej ja, men hallå. Ja, hallå. Ja. Jag missade det. Bah. Jesus Christ. Bah. Nej vad har jag, och, jag missat då? filmen så här mycket Krill att du vill bara... Nej, men vad, har jag missat? Vad, har jag, vad har jag missat då? Jag har missat när orden står och håller i tor, som håller i Luke. Luke. Och Luke. Ja just det, Luke, ja, just det, jag trodde vi hade sagt det. Ja, Luke, Luke. you die bitch. Ja. You die No, my brother. <laughs> De pratar ju <laughs> Inte enge, äldre engelsk De, stil. Nej, det är amerikaner som ska prata engelska. Ja. det är ju så. kungsen, ja. Ja. Så. För nu, nu har han... Tagit ansvar Och då kommer eftertexterna Och nu kommer jag till det viktiga För nu är ju filmen slut Den slutar ju bara såhär ja. Eftertexterna bara men... så här, det här Det är det här jag menar Det finns ännu mer Ja kolla här eller Port Alla flera scener till Va? Ja, ja. men jag tänker om det kommer den två så har det ju någonting med henne att göra. Han Exakt. måste ju tillbaka till jorden för att hämta henne för det har han faktiskt lovat. Ja, men, ja för han, nu är han i Maskopi med de här uh, shield, säga, Operation Shield killarna att de ska Alltså två grejen han kommer ju till, till, till jorden Jaha, ja. för att i filmen Avengers så är han ju på jorden. Ja. Och då är inte ja. Natalie Portman mig. Men du vet ju inte i vilken, om det utspelar sig före filmen Thor eller efter. Men det är väl klart det utspelar sig. men han har ju aldrig varit på jorden när, jo. i den här filmen. Jo. det vet du inte. Jo, det säger de ju i början. Bara, det är inte bara, eller, när de ska åka någonstans så säger de, det är inte bara att de åker till jorden och ja. står lite med... Vänta, jag, men, men, men här, krille för helvete. Pister. Vänta nu, jag måste bara berätta hur... Det ni inte har sett, det som binder ihop... Ser man en Marvel-film så måste man se klart eftertexterna För efter varje Marvel-film så börjar en filmsnutt. Som är en teaser på nästa film. Och det är här Samuel L. Jackson är med och spelar Nick Fury. Och då här får man se Stellan, Sk Han visar Stellan Skarsgård en bit av typ den här kraften. Från As Asgard då. Och då står Stellan och ser jätte... Bara oh, den där vill jag använda. Och då ser man hans spegelbild. Och då står Luke i spegelbilden. Så han styr nu ställan skarskåd. Då kommer det en inte på. Ja, Definitivt. men. Ja, men får jag bara säga nu. För Luke, han ramlar ju ute i ingenstans. Men ja, ja, han har ju tagit här, sig till jorden och utan helisen för. Och precis. får jag bara säga. Den här boxen typ. som han visar. Det är typ det de slåss om i filmen Captain America. Och alla de här filmerna, Iron Man, Captain America eh, Thor och det de har ju, blir ju alla slut. Ja, de är sammanlänkade i ja, serievärlden. Och de, ja, och de slutar exakt likadant att det visar till nästa film för mm. den i Captain America då visar den till eh, till, vad heter det Avengers-filmen. Mm. Och den, den de, och då slåss de ju mot Luke. Mm. Ja, Så att eh, allt det här Avengers utspelar sig efter Thor. Ja. Och nu kom, sen kommer det Thor 2. Du tycker typ att eftertexterna var roligare än själva filmen. Ja. <laughs> jo, ja. För då började du visa Captain fuck? America och jag älskar Captain America. För du skippar skippade bara, ja men det här var ingen det här pratade vi inte om. <laughs> ja men det var ju så viktigt. Ja, alltså, det, det är som, ju en del av filmen. Det jag tycker är nästan det sämsta med filmen är att de bara, nej vi kan inte ha en film utan lite kärlek så vi måste slänga in lite och så är det så jävla dåligt. Ja. Mm. Släng in, in sex scenes för fan. Jag stör mig verkligen på. Måste alla filmer ha något jävla Putin ut I'm coming back for you. Ja. Man bara med? av. Ja. Det kan jag vara med om. Kan han inte sagt vad Jag är tor. Jag är inte intresserad av det. Exakt. Jag är tor, jag har Du är en jävla Ascon. människa. I'm a fucking god bitch. Och så sen ja. har de bara Smack honom. Jo. jo men hallå. Smack det Det är här det blir en koppling till grekisk mytologi. Smack it with the dick. Smack with the dick. Vem är Hercules? Herakles. En. en halvgud. Ja. Mm -hmm. Ja, en gud som är läge med en människa Ja, Zevs Ce Ja men vad fan, Zevs får ju runt och knulla alla människor Han är väl fan halvgudar överallt Ja, exakt <här> Det är här det är det gör koppling till att asaguden men <här> då det är ju inte Jesus också det sak. då? Ja, det, men han är ingen gud Vem? Jesus är ingen gud. Nej, men han skulle ju ha Han är en halv, han är demigod, han det är, är, är sånting. Alltså, ja, det min där som är, som är att Maria människa. var lite otrogen och så bara. Men du oh, nej, ah, exakt, Jag blev befruktad jo. av Hallå. Gud. Gud eller, han måste ju ha, ha personality disorder för om Gud Jesus och heliga anden är ju samma. Jaha, ska vi bli religiösa nu helt plötsligt? Fifan. Jag trodde inte om dig. Fifan. Men då hela den här jävla filmen är baserad på en eh, religion. Nej, det är inte. Det kom men kommer lite... fram till att den är baserad på en ah, serietidning. Ja, men är ju... En värld som serietidningarna... du är mer intresserad av än någon jävla religion. En, serietidningarna är ju baserade utifrån nordisk mytologi Nej. Jo. I... Det är inte så att han bara stumble upon. Va? <laughs> Oj, var fanns det en mytologi som var likadan? Jaha, men gud vad roligt. <laughs> <laughs> Jag drog ju några kopplingar till Sagan om ringen också i den här filmen. samma när då? Ja, men namnen på... Sagan om ingen tolken jag eh, har väl tagit från Nordisk mytologi. Ja, mm. ja, det är Midgård och ja. Ja, precis, vi de pratade ju om det där Middle Earth, ja. Middle ja. ja. Det är, som menar är brilliant så att säga, mörkt alltså, <skratt> mm. <idéer> från alla. <skratt> mm. det, det, det är det som är lite typ utveckling av så säger jag. Så säger jag, åkte dit för snatteri också. <skratt> Nej, men att Man, jag är ju förädla brilliant. jag är själv. <skratt> att förädla tankarna hos någon annans gamla Material, det är det som är utvecklingen. Vem har rekrisserat filmen, vet du det? Ja, Nån. Kenneth Branagh. Ken Branagh. Branagh, som spelar Kurt Wallander i de brittiska versionerna. Intressant. Mm. Han är även Hamlet. Intressant. Ja, men eh, vad får filmen av dig förutom en femma, Henry? <laughs> en femma får den. det <laughs> kan den inte få! Jo, nej. Den får en femma! Ah. Alltså den är ju underhållande Det kan jag, måste jag medge Ja, ger den en femma, punkt ja, Okej, okay. henne ger en femma Jag tror att den ändå får en två av mig faktiskt ja. Alltså jag gav ju hypnotisören tre Oh my god Vad? Ja. Ja, nej, två. Ja, två. Ja, två? var den. Ja, två, två. Ja, två var den Så att, då måste ju den här få en trea För den är ju bättre Men Oh, den, är är mer väl tänkt. den är ju ja. mer vältänkt. Den är ju underhållande. Filmen är underhållande men den är så jävla fiantig. Ja, alltså, jag vill bara gå och ja. och hoppa in och slå dem ja. i ansiktet. Vad fan. Ja, men det, det är ju så här att DC är ju tänkt att vara de allvarliga hjältarna som är liksom. Batman är ju extremt allvarlig nu. Mm, ja, han alltså har alltid den, varit den han spelar det. Den har spelat på samhälleliga problem som ja. faktiskt är. Batman men Marvel allvarlig. är lite mera... Fantasifigurer uh, Ja men det är därför jag gillar DC Comics Ja bättre. och det är därför jag gillar Marvel Det är mer Däremot, bara tankebanor Men vad då X-Men är inte så De är ju allvarliga Det är allvarligt. Är de? Alltså det handlar ja. ju inte så mycket om Någon slags verklighetsförankring där Egentligen Nej, men, bara, Ja vi ska utföra utforskning på människor Det är ju mer, det, det är ju, och, är ju är mer verklighetsförankring I Marvel med tanke på att De använder sig av Riktiga städer och riktiga platser Ja, det gör inte Det DC, DC Comics gör ju inte det. för, nej, för nej, på det sättet, ja. Men Batman är ju mer en folkets hjälte. Han, kan inte fri, är inte, han är inte en riktig superhjälte. Men Batman är ju är. Är inte hela DC Comics heller. Nej, men han är ju en del av det. Det är det jag ser som spegeln av vad jag vet av DC Comics. Men Stålmannen... Ja, men det är ju mera samhälls, ham, samhällsrelaterande problem som tas upp. Ja, Stålmannen är inte amerikan längre. Han såg upp sitt eh, amerikanska medborgarskap. Vad? Gerard Deparier? <laughs> Vad? Nej, han var ju Nej, men Stålmannen har ingen nationalitet längre. Och eh, Peter Parker är död. Spindelmannen är... Vad fan snackar du? Är Peter Parker död? I ja. vilken värld då? I Marvel Universe. Men, ja... För, Ursäkta. Lite ja. Matrix. Det är en här svart person igen, som är, eh, Hoppar du in typ så här långt, långt i framtiden? Eller? Nej, men det som är nu inno, i serierna, i, när man ja. läser. Ja, okej. Okay. Det med. är så, det så många som gör det, som tittar på det här. Ja, Jag tror Tack inte, inte det så blicken. många som tittar, Henry. De lyssnar nog. <laughs> ja, men lyssna på det här då. Killewippen. Killewippen <laughs> på er. Hej, kill. Not the beast ah, I love my eyes You can't handle the truth What the fuck did I do